Kapittel 13 Jehova talte nå till Moses og sa, «Send ut noen menn for dig, så de kan utspeide kanans land, som jeg gir til Israels sønner. Dere skal sende ut en mann for hver stamme, hans fedre stamme, hver enkelt en høvding bland dem. Moses sendte dem da ut fra paranødemarken på Jehovas befaling. Alle männe var overhoder for Israels sønner. Og dette er deres navn? Av Rubens stamme, Shamua, Sakkursen. Av Simeons stamme, Shafat, Horisen. Av Judas stamme, Kaleb, Jefunnesen. Av Isakars stamme, Jigal, Josefsen. Av Efraim stamme, Hosea, Nuns sønn. Av Benjamin stamme, Palti, Rafus sønn. Av Sebulons stamme, Gadiel, Sodisen av Josefs stamme, Formanasse stamme, Gaddi, Susis sønn, av Dan stamme, Amiel, Gemalis sønn, av Ashes stamme, Setur, Mikals sønn, av Naftali stamme, Nabi, Vufsis sønn, av Gad stamme, Geuel, Makis sønn. Dette er navnene på de mennene som Moses sendte for å utspeide landet. O Moses fortsatte å kalle Hosea, Nunes sønn, for Jehoshua. Da Moses sendte dem for å utspeide kanans land, begynte han å si til dem, «Dra opp her, inn i Negev, og dere skal dra opp i fjellområdet, og dere skal se hvordan landet er, og folket som bor i det, om de er sterke eller svake, om de er få eller mange, og hvordan det er, det landet som de bor i, om det er godt eller dårlig, og hvordan de er, de byene som de bor i, om de er i leirer eller i festningsverker, og hvordan landet er, om det er fett eller magert, om det er trær i det eller ikke. Og dere må vise dere modige og ta noe av landets frukt. Dagene var nå dagene for druenes første modne frukter. Så dro de opp og utspeidet landet fra Sinødemarken til Rehob, til inngangen til Hamat. Da de dro opp inn i Negev kom de så til Hebron, og Akiman, Sheshai og Talmai, Anaks etterkommere, var der. Hebron var for øvrig blitt bygd sju år før Soan i Egypt. Da de kom til Eskol-Elvedalen, skar de av en ranke med en drueklasse, og de bar den av avsted på en stang mellom to av mennene, og dessuten noen av granateplene og noen av fikenene. De kalte det stedet Eskol-Elvedalen på grunn av den klasen som Israels sønner skar av der. Til sist, ved slutten av en periode på 40 dager, ventet de tilbake etter å ha utspeidet landet. Så vandret de avsted og kom til Moses og Aaron og hele forsamlingen av Israels sønner i Paranødemarken ved Kaders. Og de kom tilbake med bud til dem og hele forsamlingen og viste dem landets frukt og de begynte å avlegge rapport for ham og si «Vi gikk inn i det landet du sendte oss ut til, og det flyter virkelig med melk og honning, og dette er dets frukt. Likevel er det slik at folket som bor i landet er sterkt, og de befestede byene er svært store, og Anaks etterkommere så vi også der. Amalekittene bor i Negevlandet, og Hetittene og Jebusittene og Amorittene bor i fjellområdet, og Kananierne bor ved havet og langs jordan. Da forsøkte Kaleb å roe ned folket overfor Moses og sa så, «La oss dra rett opp, og vi skal sannelig ta det i eie, for vi kan helt sikkert få overtak over det.» Men de mennene som hade dratt opp sammen med ham sa, «Vi er ikke i stand til å dra opp mot folket, for de er sterkere enn vi.» Og de fortsatte å avlegge en dålig rapport for Israels sønner om det landet de hade utspeidet, og sa, «Det landet som vi dro igjennom for å utspeide det, er et land som fortærer sine innbyggere, og hele det folket som vi så i det smitte består av usett vanlig store menn. Og der så vi Nefilim, Anaks sønner, som stammer fra Nefilim, så vi ble som gressopper i våre egne øyne, og det samme blev vi i deres øyne.